Podereis roubar-me tudo, as ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir, me ignorar, me aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada. Que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis, como tudo, tudo que laboriosamente pilhais reverterá para o meu nome e mesmo será meu, tido por meu. Contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós sem roubo haveríeis feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu, e para outros ladrões iguais a vós, de joelhos, porem flores no t ú m u l o